Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd Karibu ndugu mwislamu katika halaka ya mwanzo ya halakata ambazo tutakuwa tukiangazia fawaid zinazopatikana katika mwisho wa vitabu na leo ndio halaka ya mwanzo na tunaanza na kitabu hichi kitabu kilichotungwa katika karne ya tano na al alalama, al Abel Hasan al -Mawrdi. kitabu chenyewe ni Adabu din wa dunia Ndugu Mwislamu mwanachuoni huu huyu alitunga kitabu hichi akazungumzia adabu zote ambazo Mwislamu anapaswa kujipamba navyo katika maisha yake hii ya dunia katika kadhaa za dini na dunia ili haweze kuhakikisha sababu kuu aliloumbiwa, aliloumbiwa yeye kama binadamu hapa duniani. Na Sheikh al Mwisho wa kitabu akataja faida muhimu. Faida yenyewe ilikuwa ni jinsi ya mtu kuata benefit na adui wake. Na neno adui kama tujuavyo, ni neno ambalo omtia mtu uoga akilisikia. Hakuna binadamu utamani kuwa na adui bali kuwa na maadui. Lakini mtu akizingatia misemo yetu ya Kiswahili adui mpende hama misemo ya Kizungu put your friends close and your enemies closer anaonea kwamba adui kuna vile ambaye amekoa karibu katika baadhi ya sehemu hata kumshinda rafiki yako wa karibu na hii ni kutokana na fawaid ambazo zinapatikana kwa adui mmoja katika ulamaa wa Andalus Abu Hayyana al-Garnati anataja mashairi ambapo ndani yake anataja faida mbili za maadui bali anaenda extend ya kuombea maadui zake dua anasema idati lahum na alayya wa minnah anasema maadui zangu wana fadla ju, kubwa juu yangu na ihsani fala adhabar arrahmanu anni al'adiya basi mwenyezi Mungu ya Rahman asiwaondoe maadui zangu kisha akataja sababu hizi mbili ambazo ni benefit alipata yeye kwa maadui zake Anasema hum bahathu an zallati fajtanabtuha. Sama sababu la mwanzo ambao wanaistahiki kushukuriwa na nema yao, na bali wanastahiliwa paka kutiliwa ya kwamba bahathu an zallati fajtanabtuha, walitafuta makosa yangu, wakamagnify. Na kila walipokuwa wakipata makosa yangu, mimi nilikuwa ujieka mbali na hizi weakness ambazo zilikuwa katika nafsi. Anasema sababu ya pili fanafasuni faaktasabtu almaaliya anasema na waka compete na mimi katika hii maisha mara unishinda na nikishindwa mimi ungangana shinda mara hiyo ingine na hili likanipatia ikaninika mimi katika spirit ya competition faaktasabtu sabtul nikawa ni mwenye kufikia upeo kwa sababu ya hii spirit of competition na sababu hizi mbili zilimfanya al-Mawardi almawardi alama al-Mawardi katika mwisho wa kitabu wake atupatie fadhila kubwa ambapo unasema hii na nasaha na mawaidha ambao nimekuandikia hii kwenye kitabu kwa kitabu changu hichi hakitakufua vizuri mpaka wewe wewe na nafsi yako kama vile wewe na hiyo yako anasema fahdhib ayu al nafsak biinkari inkari uyubik ewe binadamu basi itengeze nafsi yako kwa kuikanya aibu zako wanfauha kanafa'ka liaduwik na ikuwa ni mwenye kuinufaisha kama unavomnufaisha adui wako hii ni faida ambayo mwisho al-Mawardi anatupatia katika hiji kitabu chake tuinufaishe nafsi zetu kama tunavonufaisha maadui tunufaishe nafsi zetu kwa kutafuta makosa yake madogo kisha tukayejipusha nazo tuinufaishe tu, tu nafsi zetu ku kuiweka katika the spirit of competition kuitoa kwenye comfort zone kuishinda nafsi yako katika nini ikikuamrisha hili ovene lishinde kwani binadamu ni maftur ameumbiwa ya kwamba hei upenda ushindi kwa hivyo nafsi yako ikikuamrisha hili ovu kuwa ni mwenye kukungangana nazo na kulishinda na utapata ladha ya ushindi ikiwa utashinda nafsi yake kwa hili lililokuamrisha ambapo halikuwa ni sawa. Kwa hivyo haya mambo mawili ambayo ni faida ya adui ndiyo mambo tunafuatwa implement sisi katika nafsi zetu ya kwamba tujaribu tujaribu kufanya tafutishie nafsi zetu na kui Eh, kuiangalia na kuangalia makosa yake ili kuweza kuyarekebisha na pia kuiondoa katika hali ya kuketi na tukiiweka katika spirit of competition ili tuweze kufikia almaalia kama alivyosema Abu Hayyan Al-Andalusi wabila ya tawfik wa, wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sabbih